ozývam sa vám z Bratislavského štúdia Slobodného vysielača a po tejto krásnej zvučke vždy nasleduje relácia na všetko je liega, my vždy dodávame ale nie vždy a nie pre každého asi ste už zistili počas vysielania tejto relácie čo už je niekoľko rokov že vlastne naozaj to čo platí v tomto momente nemusí platiť o pol roka niekedy vám niečo urobí zle Niekedy práve naopak vám urobí rýchle dobre a potom to skúsite o dva roky a zistite, aha, a teraz nie. Vždy to má nejakú príčinu. Dá sa poradiť aj v tejto relácii, ak ste zistili, že niekedy to učinkovalo, potom to neučinkovalo, aby ste niečo urobili preto, aby to učinkovalo. V štúdie. Katka Subotič, Boris Subotič. Dobrý deň. Dobrý deň. No a keď vás tu mám, tak sme v dovolenkovom období. Všetci sú na dovolenkách. A niektorí ľudia majú taký zvyk, že pre nich naraniajky je najpríjemnejšie. Dáť si nejaký jogurt, alebo nejakú mliečnú kašu, alebo nejaký tvároch, po prípade ovčí sírík. Na dovolenke sú to také, teda v Egypte sú to také výborné síry také slané, polomeké na Balkáne. Tiež je kopa takýchto výborných raňajok z niečoho mliečného, sírového. Ale zo so ľudí sa ma pýtalo, že aby som ti dala otázku, že si to nemajú doniesť z domu v nejakej sušenej forme a tam si to len zamiešať. A, alebo či to môžu úplne spokojne tie svoje jogurtiky síryky, tvarohy jesť tam, kde sú. Ja myslím, že najlepšie, aby si to papali tam, kde sú. Uh, ale to si môže dovoliť B plus skupina. Niečo je B minus. Alebo Bčko má mať veľa syrov v jedelnom listku? Musí mať a, aj mliečne výrobky. Ale e, zistil som, že tu a tam sú ľudia B, plus tori nemôžu mlieko pit, a oni môžu pit mlieko koliko chcú, a my vodu oni mlieko, môžeme sa súťažiť, viac. nama bi aj ta voda, ktorú bolo privela, nima to nie. Dakle, máš pravdu, my dneska Cestujeme, hvala Bogu, ďakujem Bohu. Ešte vždy to môžeme si dovoliť, nemáme aké to môžeme byť. Ale ja e, tiež počas svojich cestovania stretávam sa veľa s hotelom. Je, a tam je ráno, e, zvlášť nemecká, švedska, švedský stôl. Mm -hmm. A stál švedsky, tak ako máš. Ti, ti kad vidiš tam, ti myslíš, bože, idú ti slinky, ali kad priđeš, da na tej tanjir, hocičo, a potom ne možeš všetko zjest. No. A vieš čo, napadlo me to, že niektoré reštaurácie u Njemetskoj, kad si ti objednaš vela, nemôže možeš oni ti odva, odvaže, a zaplatiš pokutu. Viborni, ale môže si to zobrať potom. <laughs> Samozre, no. to je čestne, to sa mi Lebo oni zahodlja oko 10 tona na Potravin, rok to, potravi, je to je škodno. A teraz, keď mi pozeme se na to šetko čo nam je na tam švedskom stolu. Samozeme ne možeme uh, ne vidjeti mlijeko, mlečne virgo, je najviac. A okrem toho tamo je chleba, pšenica, pa trochu roži, pa pšenica, pa trochu ovozu. Znáči vždy je pšenica. Pšenica je vždy pšenica bez okradu, či je alebo nečím pridá. Ona je vždy Eš, na obed máš pastu všade, teda všade máš slíže, alebo môže nejaké forme cestoviny. Vieš, a ja teraz budem rozprávať o seba. Ja kad to vidím, tak i umňa čert trochu, ja som nula minus to, čo ďalej od mlieka, mliečne výrobku, okrem tej mozzarelle, to je, to je, je, to je, to je, to je, to je ja? a teraz poviem, ja keď idem, pit, a dovolim si, a povem, subotiću, teraz je, spravaj, ako turist, jedzpi I povem, ano, uh, moje telo poprosím, počujme. Uh, teraz tí, teraz tí som turista. Bunke, teraz všetké buňky. Dovolím si <laughs> to, čo rozprávam. Naš mi poviete, vino pije vodu. Kaže, vodu kaže, kaže tà, vino pije. Teraz som ako ten taj farar. I samozrejme zoveriem si trolilinku. Uh, mlieko kava, čo je najhoršie na svietu. Ale chutí. Ano, už si mi vysvetľoval, že tých kokoch... Ja proste keď si dávame mlieko do kávy. Ale ja si hovorím, že šláčka je asi ináko mlieko. Lebo ja zbožím kávu so šláčkom. Vieš, to je tiež také... Ako vieš, na jasnú. Sámazrejme. to, jasno, no. to Kolombo, Kolombo Čína, Šanghaj. Tam, tam se pije takýto čaj sa mlieko, čaj. To veľmi dobre ide káva. Však v Británii čaj opiatej, to je vždy čaj sa, s Silný, silný ja. čierny čaj. A mne to hrozne chutí, najmä keď je vychladený v tomto lete, tak chodím do kavierničky vedľa domu. My tam u Šangaju, pri môriu, ne? Ili tu u Kolumbus, my pijemo teplý. Ale ty no. môže by, ty môže by urobiť tak ako chceš. Vieš, ja si poviem, už kak to robím, moje buňky, prosím vás, buďte pripravené a me ochranite z moje ranú pos e, Jas moje turistických e, pažiravoky ja, tako dajde. I popor som aby mi trochu porozpovedňa, po nešto trochu urobi. Ale niekedy ťa telo prezradí a povie si, no tak keď si pažraví, tak si to otrpí. A už vieš, ste jedálne bežíš. A vieš kedy, vieš kedy, keď prehaňam, kad si dám normálno pre telo, koľko je to normálne nemem, ale ja to cítim. Tak môžem, ako doma je človek, ja tak to, dá, to je asi normálne. Uh, ja si doma to nedám, tamo si dám. Doma to mi nemáme. mi to nedržíme. Nula a telo me počúva i povie, ok, viem, očo, pripravil si na to i nemám probléma, ale keď mi to poviem, kad zhlajsam, kad tu te kolajice pre, prešihnem, vtedy mám probléma. Tak po päť-šesť dní môže sa stať, že stolica pretvrda, tvrda, preto ali nemá 3, 2, 3 dni, ale už a... po drugi den ja viem, čo treba urobiť. Ja? Takže, že sa viem ohraniť. A preto poviem, a ktorí neste tak chamtiví, pažraví, pažraví, ako, pažraví. ako ja zastrávujem. Za ja? Všetci, keď to sledujem v tých rezortoch, tak to je málo, kto si tam naloží toľko, čo doma. A ina klima ina atmosfera stjahi ini človek sa uvolni a tak nevie kde sú mô hranice a to preto veľmi rýchlo zaplati Naime musím nečo podati ja nie som alergický na mlieko ja som intoleranci, intolerantný znači ako my imamo nejakú reakciu na mlieko ja nemám takú silnú no, toská intolerancia je na iná laktózu, ako, ako to, že si alergický na tú laktózu? To nie je to ne, isté? Ne, ne, ne. Po, Počme ovako. Existuje alergia na mlieko mliečne výrobky i existuje intolerancia a kad, no. al kad máš alergiu, to najčešte ide o kazeín, je o, o jeden beta laktoglobulín. To sa naj, najčastejšie tu máš probléma. A čo ti vidíš ako vidiš, ty najprv vidiš neke výraške, veľmi rýchle. Mm -hmm. Pozor, rozpravamo alergii, veľmi rýchlo to ide vonku. Svrbenie začaste. Ja sam to všetko prešiel. Ne zastaviť to Ja sam to všetko prešiel s tým, tým malým sezamom. Na mleko nije tako, ale na sezam je. A máš opuchy a kod alergia... Ty máš naozaj veľké opuchy, srbenie to baš práve tu, tu nemá srandičné. No. A, a všetko by to bolo dobre, keby bolo probléma s dýchaním. Tak máš... Ja, no začne sa dusiť, keď dán. sa ti podnebie, trebaš mať plné tých drobných, byť, drobných opuchov. Áno, a môže byť i anafylaktický šok, nedobytie. Nedobrá no, ja som... intolerancia. Na no, intolerancia. <kuh> ne, uh, uh, iba som aby som dokončil misel mm -hmm. kaj máte takéto pripadi nutne, úplne uplenie nutne uh, vihjaba sa mlijekom a volate lekar lebo tu nema veľa času mm -hmm. veľa ľudia môže zomrieť, aj no kvôli alergijama. A to, čo si pitala na intoleranciju, to ide intolerancia intolerancija na laktózu. Naš neschopnosť tijela rozložiť laktózu, taj cukor koji koj obsahuje mlieku, a ľudia sa intolerancie nemajú dostatok jednog enzíme laktázy. No dobre, ako pričina je rôzna, ale výsledok je rovnaký. Obi a, ne, je nebezpečné. Ne, ne. Ne. Tu máš naduvávanie, što nene ne smrteľné. Jasne, takže pri intolerancii proste len si to odtrpíš, akože máš nejaké také krče, krče. nepríjemné krče. Keď prídu krče, ano. pozor, myslíš Bože, nikdy viac, nikdy, ale druhý deň už si. Zase si zabudol, <hlas> alebo vidíš A niečo dobré. Nie je to, nie je to tako ani lebo keď chytíš načka, aj brucho trochu spárne, dole dolety sa tu máš. Chrán, troška sa ale i to by bolo nejako, ale ty máš sedíš na, na tom WC a nevoľno nevieš, kde si môžeš hlavu podporičiť. Tak podpory, vonku, môžeš... more, zábava volej, balík, muzička a ty si v tej malej Takle, miestnosti. ako rieši takýto stav pozor, nebudete pažraví, to je prvo, dajte si nejakú... Dobre, človek momentu. je pažravý od prírody, ano. tak daj druhé. <laughs> treba doplniti tu laktazu aby sme mali to jedan, jedan enzim koji tu um, mm -hmm. um, ali to je už pred dovolenkou da, da, da, da mame, mame otpovede na to a potom? Ale vidi, ma ešte renin uh, jedan, isto tako je jedan enzim uh, ktorý rozlaže uh, bielkoviny mliečne bielkoviny cukra i tako ďalej. ako ti nemáš taj renin, máš tiež problémy. Preto my nemamo, kad dospieme, laktine, renin, nemáš. A to znamená, že se ti nepovoliť ne to jest, kde budeš mať všetke takve neprijemnosti. Môžeš? Trollilinku, môžeš? Ale možno, račaj nie. Najmä ne pokazit si dovolenku. Teraz zahvoríme o dovolenke. Môžeš chutnat a povieš, áno, teraz som Trochu pohuton, Subotič povedal, stop, idem daľ, aby som si... Ale toto platia aj o zmrzlinu. <kým> Dáš si zmrzlinu a máš pokazanú dovolenku. A zomreš. Tak to aj Pozor, také bylo? Máme prípade. Nejedz všetko, máš v poriadku, Iba nejedz zmrzlinu. Ani mm -hmm. čoko, ja povolím čokoládu, zmrzne, to je trochu iné. Ale, dakle, čokolada, zmrzlina čokolada. Šetke ostali sú skoro, skoro každemu zakaznili. Lebo tamo je aj mlieko, tamo su aj aditivi. Mm -hmm. Ja mám prijatelja ktorí robi zmrzlinu. Nič tamo není priroda. Šetko je to. chemia Dakle, pri Aha, alergije da. vihibat se, prepa, pre, samo da za pri alergije se vihibat pri intoleranciji si dovolit, ale rátať a... s tým, že niečo sa môže stať, jasne. Takže radšej si nedovoliť. No a ja, ja som vždy zbožňovala, som ešte keď bol mliečný bar v Bratislave pri Národnom divadle, tak sme sa tam stretávali a milovali sme, že jahodový koktejl, že mlieko a čerstvé jahody... Aké No, ako krávske. Však vtedy iné nebolo takéto. Ani nebolo, že A-A mlieko alebo A-A-A. Bolo, bolo normálne mlieko. Do toho nahádzali jahody alebo maliny, čo mali. Rošľahali a my sme sa išli za tým zblázniť. Frape. A vtedy mi nejaký uh, lekár hovoril ja... ja Pamätám si len, že mal manželku opernú spevačku a on bol taký náš veľký odborník práve na stravu a na čreva a na tieto veci a že bože, ako sa môžete takých hlúpostí dopúšťať, že mlieko s ovocím, tak je ten koktail fakt taký, ako že asi ho nemusíš mať každý deň. Určite každý deň. Ani mlieko skrvná skupina B+, dá ty možu što čo chce. Aj koktejl soci. Uh, povedal som, a teraz poviem ešte raz. Split Hajduk uh, futbalske Mannschaft prišiel nový mladý lekár s uh, e, veľa ideja a da ti musíš pomaranč, musíš, uh, musíš mlieko, to musíš frape, lebo to veľmi chutí. Pozor. Ja som s tým Je jasné, že to chotí, to ňamka. To je banán frape a tak ďalej, ih malina, toto, to určite. A čo sa stalo po niekoľko mesiaci, počas uh, zápazu chlapci išli, mali hnačko, nemohli hrať, opali o 30%, tak ako opaneš o 2%, to se vidia o 30%. Tak zamienili lekára a všetko potom išlo, lebo nemôže každá krvná skupina pomoranžový džus. Te a ty si myslíš, že toto sa dnes zohľadňuje niekde, ako sleduješ nejaké športové veci, však viem, že sleduješ Absolutne. futbal a toto, a myslíš si, že toto dodržiavajú ako že im o tom už dnes hovoria, že nemôžeš si dať pred zápasom ja neviem pomarančové frape? V Engleskoj existujú tých prvých 6-7 klubov, ktorí striktno zakazujú hráčom čo nesmíjú. A čo smie? Počúaj, nemôžu ani diskotéky vymetať. Fakt? No áno, ja Takí si... pekní chlapci? No, uh, normálne, že to je problém. My ženy sme oberené o, o hrozne veľa vecí. Polovica Ale... je na tých chlapcov, čiže tí nám zmizli zo života, potom nám zoberú športovcov, potom herci sa nepriznávajú, čo sú, tak urobíme uh, na nich oči a oni nič. No, tak, ako už to začína byť v tomto storočí veľmi komplikované. Áno, ja si pamätám, že raz sme pozerali jeden zápas, to bol nejaký medzinárodný a hral to myslím, že uh ten Zágreb, Dynamo Zágreb. Mm -hmm. A ja na nich pozerám, že jak hrajú, vravím, že tí hrajú jak po prehírenej noci, hej, a aj prehrali. A potom o nejaký mesiac, dva tréner naozaj začal nadávať, že sa flákajú po diskotéka. Takže <laughs> ju zakázal. Áno, že, že nemôžu to robiť, lebo potom nepodajú výkon. A vieš, no, a to teraz pres... poviem, vieš, čo no? je najväčšia slava, najväčšia cena, kad zvíťazí taková veľká momčat Dostanú fľašu piva. Aha, to je darček za to, že Toto, dobre behali. Da. Lebo pivo není dobrou sportu, kde sa veľa beha s, s, Jasne, behaš, o Rotácia. Tu sú, tu sú veľké strate rovnováhy a veľké e, zaťaží na, na, na kolena, na svalstve i pri štartu i pri brzdení, e, kad ukončíš úkol, tak sú najčastejšie pozledy. Tak si... Najčastejšie čo? Poranenia. Poranená. Aha, poranenia. To tie úrezy. No však, ale stále človek, ktorý teraz pozerá tých 15 minút športu povinných posprávach, tak často tam je, že poranený, poranený, ja, A ja keď zátieži. som teda prekladala tomu naprávačovi kosti, tak takisto ako hokeisti, boli na prvom mieste, futbalisti na druhom. To je to, čo ty hovoríš, stále zmena pozície, zaťaženie na jednu časť, na druhú časť. Um, podľa toho, či si pravá glavák, ešte viac zaťažená chrbtica. No a horšie už to bol, boli na tom len zubári. Áno, lebo tam sa jedná o tie, na, uh, v podstate, tie stále nejaké pohybové návyky a keď je to není vykompenzované, tak to no, dopadne upačno, zle. No, preto dnes veľa zubárov uh, si nadsvičí takže pozerajú cez zväčšovací sklo a ty tam ležíš ako na operačnom na tej stoličke, ale v ležmej polohe a on v podstate si urobí cez takú gumičku to pole a je to ako malá operácia, keď sa ti tam so zubom, ale on si zachová chrbticu. Ešte, do ja konca to, života. Áno, ja som to videla už dosť často, že oni majú na, tých, na okoliaroch ako keby nejaký mikroskrof ano, a teraz sa už v tých ordináciách, čo som bola na Slovensku len ležiť, keď sme boli niekde na Balkane v Chorvátsku alebo v Čiernej hore, tak tam ešte sedeli tí klienti. Tých... No lebo toho lekára je to takto pohodlne, no. tak ako keď rodíme, ako my by sme nemali ležať na tom stole, Jasné. ale tomu lekárovi sa to teda najlepšie dostane k tomu, aby to deťatko teda prišlo zdravé, ale normalne by bolo, keby sme klačali, čupeli, proste boli v polohe, ktorá je primeraná. No, A toto sa asi bude musieť ešte v medicíne domyslieť, že či je lepšie, aby bolo dobre lekárovi, alebo či je lepšie, aby bolo dobre pacientovi. Pozrie sa, u našej ordinácie boli tenisery, tenisky, tenisky prváci sveta do druhok. najlepší do treči, na svet, na áno. Alebo... Futbalisti, vaši futbalisti, vaši manšafti. Aj nie, len naši. Ja keď som bol mladší, ja som bol dobrý brankar. Naozaj. Ale v mojej doba, keď bola vyplata, teraz to obrazne poviem, tri metra drva 2 metra klobasy 5 litr rakie. Ježe, si dostal, áno, dostal si to v tak, takýchto veciach, tak, výmenný obchod. Áno, 3 metráky dreva, 2 metre klobasy, si, áno. Nebolo toto, to, ale to ako keby... Rozumiem, výmenný obchod, ako, tak, o čom ja snívam už dávno. Tak, takže ja zvláštke prídu teraz u oktobru tie peniazy na... No Nemyslíš ja no, digitálne no. euro? Ne, ne, ne, to je bude ja no, radšej bude budem to. robiť výmenný obchod. No, ja. Ponúkajte. <laughs> Môžeme my začať sprostredkovať naše rádio. Pozri sa. Ja som o tom myslel. Ja tu sedím i rozprávam. I to, čo viem, ne, ne, nemám strach. A by mne nekme tým lepšie, keby 200 000. Ľudí... Áno, žiadne autorské právo. Každý si z toho zoberte, preto vám to hovoríme. Dve... aj to napíšte, že to je vaše, to je v poriadku, som... nám to neprekáža. My nismo peňažní e, peňažná relácia. My nezhrňamo peňažné, investičná relácia. My, my to robíme zadarmo darmo. Ivo čas e, namiesto že som Doma a zarábaš, áno, na moru? Zarába, žano, na moru. Da, ja Už hovorím po tvojom, primoru. Samo pa Šanghaj znači pri mori Šanghaj no, Znači pri moru. To znamená, my tu sedíme, chádame se, <súť> súťažíme, kdo bude múdrosť väčšiu podať. Áno, umierame v teple, <súť> lebo sme nestihli skôr prísť a zapnúť klimatizáciu. Takže, tak, každý, kto chce, to si môže zapísať, môže... Môže to vydávať za svoje myšlenky, môže, pokojne. Môže, kľudne, ja mu to i podpíšem. Tak. A ak chce, takle. A iná vec, ak myslíte, že by subotiča a Katku a Erikvincu Vincu vidieť zblíza, chytiť ga takú tak potapku. Áno, potľapkať po pleci. Zavolajte, veľmi rádo prížemo. Do... je ja, ty myslíš, ako kedy si ste chodili, že zavolali z kultúrneho domu Dá. alebo z obce, z Dá. Národného výboru. Dá a povedali, prídite, my vám zloženieme obecenstvo, a, lebo ja, ľudí, ľudí zdravie zaujíma. To má, to má sa, ano, to má, a takto sme to chodili, to a ja aj predtým si chodil s Inou, potom si da, da. a takto chodil, a malo to veľký úspech, ľudia si tam mohli aj výrobky kúpiť. Tak ak by mal niekto a takéto niečo zorganizovať na svojej obci, alebo v mestečku, alebo v štvrti, alebo v obľúbenej reštaurácii. Nema, nemá. Tak sa to bol dobrý nápad, čo si teraz povedal. A nič nebude stať. Áno. Výborne. Ja do, prížem tomu dobrý dan, dobrý dan. No, oni by to nepozvali niekde do Vranova na to plov. No čo, veď aj tam je dobrý dan. Bol sam, bol ja, ja chodila som veľmi pravidelne do Vranova, veľmi Akože je tam dobre, o to nevravím len, že ľudia. ja si pamätám, že keď Boris chodil, tak väčšinou išiel uh, západné a stredné Slovensko v Košiciach, sme boli iba raz, myslím. Aha, no dobre. Vies, tak ja, že to ja povedať. Je zase najčastejšie t... východ, takže no. ako... Je, vieš, Takže keď môj dostaneš, život, určite sa potešíš. Ale môj ano. život trvá aj pri krátke, vieš. Takže ano. som ja bol aj... A mal som rád N i, ísť na výhod. Ja im rozumiem a sú temperamentní. A tak všetci si rozumieme, že to slovenské je také malé, že keby ja sme viem, už nemali rozumieť východ, Ale oni ja rô... majú úplne iný, inú, inú úplne natúru. Iný. A dosť, majú dosť nemeckých slov. Nemecké slova, áno, lebo tam to bolo, ale zase temperament majú italiansky, neviem, čo majú italiansky, ale skutočne niekedy človek nevie, že čo keď povie, tak oči im zablískajú a kvorník čakám, že čo bude ďalej. Nie sú to boli milí ľudia, veľmi. Áno. No a keď, sme sa, keď sa tak bavíme o tom, prosím ťa pekne, na chvíľočku prejdeme k starnutiu, lebo sa mi to zdá taká téma, Veľmi hodná v tomuto, lebo ja teda nemám pocit, že starnem, môžem prisáť, že nemám pocit, že starnem. Cítim sa veľmi komfortne až na toto leto a na toto teplo a zrazu prvýkrát som si uvedomila, že Bože môj, ako tebe sa nechce stať z gavča, ty sa nechceš ísť prejsť. Ty nemáš chudí s s jej psom, všetko sa ti zdá, že len toto nie je. O, na kúpeľňa, studená sprcha, postel s vychladenou plachtou. Ináč, keď chcete, tak si vložte proste plachtu do mrazničky, nechajte ju tam pár hodín a keď je takto besne teplo, a nemáte a neuznávate klímu ako ja, tak si len dajte cez seba tú vychladnutú plachtu. Je to mimoriadne príjemné. Takže, ale teraz som si uvedomila, že kurník, asi to nie je v poriadku, lebo v žiaden rok som toto nezažívala. Práve naopak, bolo teplo, tak som sa šla prejsť do lesa, tam bol chládoček. Ale teraz si obriem, že ale tá cesta, kým sa tam dostaneš, veď to je strašne dlho. Staríš. staríš Takže star. asi star. len, že či len nestarniem. No, uvidíme. Tak povedz, ako starnieme. Poďme <laughs> ty vieš, že ja musím mať kontakt s činom. Sa... S činom musíš Na, mať. Ja. Musím mať kontakt s nýchom akadémiem vieť. To musím, lebo... Jasne. to je moja práca. A vieš, či... Čím oni dospeli, neuvériteľko ako pokrošili, to si ja ne možem, ni ja, ktorý sam stale u tomto, ne možem si predstavit pred čo oni urobia. Uh, ja by som chcel ti povedat, ti keď uh, rodiš sa prvim dihom, ti uzačmeš starnut. Aha. To zlá perspektíva. Ešte som len zakričala, že som tu a už stárnem. ešte A vtedy máš aj vrásky. niekedy. Niektoré deti hned ich chyťa vrázky od strachu. Sam, už som začal starnuť. Pozrel sa mi, jen ty si spomeneš, že... Fotke, kde beba, kad sa narodila, niečo urobil, beba, niekaj, dieťa aj urobila. Beba, tvoje deťa aj. Ja aj to viem, ale to bola taká fotka na Facebooku, že tam bola taká nejaká mámačka uh, s piercingom, nejakými rúžovými vlasmi a to deťatko sa na ňu tak škaredo pozeralo. mi kam to? som prišiel? Že kde, kam som to prišiel, niečo takého. No, no, niekedy by sme si mali uvedomiť, že tie deti sa na nás pozerajú inými očami. Vieš, to sú... Prírodný proces. I na to musíme, chceme, nechceme, s tým se môže to, sa môžem... Musíme sa vyrovnať s tým, že budeme ne... starnúť. No tak ja sa vyrovnávam dosť dobre. Ta, ty pozri sa aj prvý, prvý významný signál, že sme trochu staršie, dieť puberta. Aj aj, aj, aj, aj, naša vlastná, aj našich detí je to prúšvých A počesky. potom je určite jedna, jedno obdobie, e, to je poberta 14, 13, 15, 14, 12, 12, 12 vidím po svom tako, da? Tu je niekde a do 25. kad se strečeš sa ľudimi, <coughs> stretávaš, slušaj, Pero, slušaj, pozri se, Boris, pa ty si nezostal, nici si sa... Vizeraš úplne rovnako. A ti, fero rovnako. To plati do nekých 30. Do neke 30. roku. A, keď, keď nám zdravie slúži, keď nám na zdravie dobre slúži, v tomto prípade my nekako nevidíme. Nieč, Nič, sme, nič nevidíme. A kad my začívamo praktičky starnúť. No. To, to je otázka, ktorú by všetci... všetci to už si videli. povedal, že keď sa narodíme a potom? Naozaj. Puberte Naozaj. potom šup, troštička, Naozaj. ale to si nevšimame. Tento, tento... Keď máme 25, tak ako to vyzerá? Nič, ešte ešte nič. To mané, tam... Ale to už máme pocit, že sme strašne starí. Prvý je oko 45, okolo. Ten, ten prvý, tam si uvedomieš, dá, že oko, už je to tu. Dám. A vieš... že Keď sa pozrieš <laughs> do zrkadla, nie? <laughs> ja, No dobre, ale... Chcem ti povedať, u nas ordinaciji, bolo veľa ľudí, ali naozaj veľa ľudí, to si pametam, kde povedali, pan doktor, ale jete, zlomový bod... 50 narodenie čo abdy nepovedal narodenie viete do teraz všetko bolo dobre aj krvný tlak žiadne tabletky nič a v noci sa nevstával, na cekanie každú čo ako čo by poradili, mne som Arno musíte akceptovať držať sa ešte viac vašej krvnej skupiny mm. a ne s vašou silu, koju snahu, silu, koju imate, ne razsipajte, šetrite. Zbytočne, hej. Zbytno, šetrite. Šetri čas a silu. Da. Lebo otajte vile 50 50, ta nekáka, neký vektor ide dosta Mm -hmm. Nedúž, ale dnes možno až, až všeobecne až tak nie, lebo teda ja sa stredávam skôr s ľuďmi, ktorí vyzerajú tých 10 rokov mladší ako sú takže mňa to chytilo v 60-ke že som si zrazu začala uvedomovať, že existuje starnutie Zrkadla som samozrejme dala ako na zámku. Čierne, čierne plátno. priesvitné plátno bolo na tom. Už rozumiem tým rozprávkam, že všetky zrkadla boli prekryté. Potom som si prečítala, že nemáš mať spálni zrkadlo, pretože keď na noc vychádza ten duch niekde sa regenerovať, tak to zrkadlo môže pomýliť, Takže tam som to tiež zabarikadovala. Žiadne milenie nebude, lebo v tom, v tom spánku sa regeneruješ. Čiže keď Absolutne. máš v tom spánku, ku pokoj a tmu, tak vlastne v podstate nestárneš tej noci. Práve naopak mladneš. To, a, a, áno, chudneš, a chudneš. A chudneš. Tak. Áno, pokiaľ pozísa, nespíte, neschudnete. Pozísať, ty, ty musíš mať spánok, ktorý je presne taký, ak potrebuje. Neviem podať, či sedma hodina, 8. každý potrebuje inak. Ty podľa, ka Niekto se, je po štyroch se... hodinách vyspatý a iný potrebuje 10. Niekedy ja keď píšem recepture do trečej, píšem o sedmej, stanem i nemôžem spať. A môžem, môžem ano. robiť. Ano. Dakle, ti keď uh, počas dňa zbieraš slčo, slnečné luči, frekvencie, D, aj, frekvencie... Aj, frekvencie, ktoré bežíš, ti musíš vedieť, existuje zemja geopole, imaš meridiane i te... Uh, Šumanovu, m, Ti, ti meridiani, všetko toko tebe je vladne elektromagnetizmus. Imaš uh, veliko uh, big máš, veľké magnetické pole. Tore magnetické pole. Ktoré imaš jedno, ktoré je vertikalno i jedno je horizontálne. horizontálne. Ukoliko je vertikálne polino tebe, ono musí prechádzať cez srdce. Mm. Ale to není vždy tak. Ľudia, ktorí mávajú stresu dost, nespia dosta, nima precházať taj dráha. Preš, Mimo cez, srdca. Pres, presne uprostred. Pres, uprostred áno, ako keby ťa to rezalo. Lepšie by bolo. A ti ktorí majú viac vplyv na nich, tá, tá, Be, horizontálna. tá rovnaková, majú problémy sa pečení, mm -hmm. sa črevima a slezená pánkres. Jasne, čiže ako keby ten, pr ten pruh je tam, kde sa tieto orgány na nachádzajú. Veď oni sú v podstate ako keby boli na rovnici. Stred. A ty, keď máš dobar spánok, čo sa deje, tvoje sadlo sa topí. Áno, v noci sa najlepšie chudne. I ty môžeš najviac chudnúť cez noc, viac než cez nejaké tabletky aj, aj. a skákanie niekde a podobne. No inak, ako kamarát mi hovoril, že on schudol nejakých 10 kg a ja som sa opýtala ako, a on mi povedal, že vieš čo, ja večer, keď idem spať, ja si stanem na váhu a vidím tam v tom, nie tú váhu, ktorú teda mám reálne, ale tam vidím tú, čo som si určil, 78 kg. A proste a potom idem spať a ako naozaj schudol proste, však sme ho poznali všetci, tak schudol. A ja si hovorím, že to je taká blbosť. Akože, tak ide ma presviečať, že tým, že si tam vizualizuje inú váhu, takže tomu pomohlo a teraz si mi dal vysvetlenie. Tam nepomohlo to, že si to vizualizoval. Ale že išiel spať potom. Ale, ale, ale. Ľudia sa vyliečujú s karcinoma pomocou vizualizácie. Ale aj tu nám pomáha tá vizualizácia. Pomáha Ale ten pomáha. bonus k tomu bolo to, že išiel spať a že v podstate sa regeneroval presne uh, tak, že, mohol, že išiel načas spať. Lebo druhá vec, ktorú mi rozprával, že on bol na nejakom kurze, ja už neviem akom. A tam mu povedali, že v Európe, že je to rôzne, že na rôznych častiach sveta máš spať do istej hodiny. Vtedy ťa to regeneruje, vtedy ťa to v noci liečí a keď ideš už neskôr, už tam ten efekt tej úplnej regeneralizácie nie je. No a on povedal, že v Európe musíš spať do... 11. medzi pol jedenastou a jedenastou je konečná. Potom už tá regenerácia nie je taká a on chodil v tom čase spať. Čiže jemu sa zlúčila tá vizualizácia, ten spánok a ten čas, ktorom išiel spať. Ty Teraz musíš, to chápeme, kto hovorí. Existujú dva hormóna. Jeden je denný hormon a jeden je nočný hormon. Ty, keď ješ okolo šestej, povezme jedan, dva, tri, ako devet bi už e, žaludok mogao podat. Ano. Spracoval som. Teraz je išlo do Čereva, a tam nek trochu pomalo robia, vidimo dalje. Ty e, máš u nas zvik, podme na večeru a si sa nejakom novom holkom sa nádeš, slečkom. Aj s kamarátmi najhoršie, Aj sa, presne. Kamerady nesu zaujímajú na večeri. Á, často sú, no. Už. Vy stari, v mojom a... veku už zo seniormi chodím na večer. A to ideš o 9. Presne, a jeme o 9, o pol desiatej. A dva, 1, 2, 3, to je dva A teraz o 10. prichádza nočný Nočný hormón. hormón. A teraz máš sudar dva, naraz dva hormona denní. No, že sa ti zrází denní s nočným a hormónom. Aha. Dení s nočným. I oni sa bijú. Inzulín. Imaš, Pobijú sa. Pobijú sa inzulín. Tak počkaj, preto môžem, keď si meriam cukor. Mm -hmm. Tak preto, keď ja neviem, týždeň som chodila spať do tej pol jedenastej, čiže naposledy som jedla o siedmej, tak bez akýchkoľvek liekov, bez hoci čoho, mi cukor normálne klesal. Teraz, keď chodím s tými kamarátmi, lebo v lete teda nemajú čo robiť, takže večer jedávam o deviatej, o desiatej, o pol jedenastej, tak automaticky, keď jem len úplne lahulínke veci, že si dám nejakú polievku len alebo niečo také, tak napriek tomu ten cukor mi stúpa. Bojuješ proti svojom Uh, prirodzenosti. Áno, hej, to je ten cirkadiárny rytmus, ktorý sme už aj spomenuli v inej relácii. Ono, tým veľkým rizikovým faktorom pre vznik cukrovky typu 2 alebo už to predstádia pred diabetesu je vyjedanie po 6. hodine večer. No. Mm -hmm, také, jednoduché. také jednoduché. A prečo to nechápu diabetici? Preto, no, nikto lebo, im to nepovedal. Dobre by bolo zapametať. si po obede maš klud pred večerom maš klud a priđe, ja by som teraz nejakú šunkicu trochu chleba možno pohár vinček klus ja bežím do večerky pre Aj a i to je to a veš ti, kedy som ja zbadol že starnem. no pozem sa do zrkadla, ja som sebi vždy krásny, pek, narcis áno, ja jasne, vždy... lev znamenie leva musí byť narcis preto, preto ozaj, je... kolka teho máš narodeniny? rodeni? 20. augusta teraz. dobre, ešte som neprispala ne <laughs> dovoľť, ale <laughs> ja, ja vždy et, tkatka tu je svetlo, ja neberem žiadne lieky, nizačo, nizačo fungujem ako keby som mal 30 rokov, ale jeden e, deň som si Stlačili mesto ktoré mi je bolo podozrevo i hop, čítil sam um, ako keby bi arterija i vena bolo mm -hmm. trochu zapálené, Pa čo teraz mislim, ja sam zdravi človek jedno aha, ale teraz, lebo viem to čo, viem što ti teraz podam, na prvom mieste, kad človek začme starnuti, ja sam nekad to učil, že sú to klbi ty koi ma zdravy mm -hmm. klbi čo je točno, čo je presto, nie je loše ale na prvom mieste začneme uh, robiť uh, problema arteria i vena aha žila a tepna ty musíš vedieť že my žijeme dneska veľmi veľmi dlho 100 rokov ale my to, to zaplatíme Nekad sme mi to e, išli do hrobku trochu skôr, a nemali sme... Také Nemali sme pozva hroničke horobe, ktoré e, no. my ich dostávame. Okay. To to doba, 75, 78. Ja som si šimol, to miesto ich nesam reagovali, to je zmizlo, mm -hmm. ale vijem. Že sam dobro učil, kad povedali, že ronické ochorenia sú už po 60, 55, Jasne. 60 roku A ja ti teraz poviem eh, pod toho čo sam prečital u tajim kirnickim studijama. Mm -hmm. Že Najprv eh, kardiovaskalni sustav eh, srce, a aorta. Po slovensky. Veľká, veľká. Áno, auta je auta je slovenský, len artéria. aby ďalej, keď by čítať. <laughs> aby učím, je, ešte nech aj my vieme niečo. Ešte vždy neviem rozdiel medzi tepnom a tepnou. Tepná je tá hlbšia a žila je tá povrchová. Arteria. Arteria je tepná. To sa kresli na obrázku. A vena je žila. Áno, ono po vašom... Hej, Alebo na obrázku to vidí žila je modrou farbou, ja tepná je najčastejšie. No. Potom je traviaci trakt e, útočí na travi staroba. No Dobre, ale ako útočí na traviaci trakt? Počúvaj pečeň, počuva, pečeň no? a pankras a čreva začnú slabšie robiť a biodynamika neviem či si počula za taj vírus už alebo naša energia životná, zobi to ako seš už naš rytmu sa životníktorí máme neby potrebalo lebo ľudia nekež žili 600 700 800 rokov pozna len keď 30 a u 17. storočia 7. No, no. 17. 116. 17. storočie ľudia zomerali v 33. 30. No. roku. A tu zase ja som počula takú inú zaujímavú informáciu, že niekedy myslí, že to bolo 15. storočie, že anglický sedliak má mal mal 182 dní voľna v roku a ťažkej práce mal len 60 dní v roku. Aha. Takže ako človek porovnával kvalitu života dnes a vtedy, tak vraví, že dnes sme my v podstate otroci, lebo Presne. vy chodíte každý deň do práce, síce máte povedzme 4 alebo 5 týždňov dovolenky, k tomu štátne sviatky, keď to moc pospájam, sú to 2 mesiace voľna, toto znamená 60 dní voľna a zvyšok roka sa maká. Ako otrok. Ako otrok. No ale to tak, počula aj zaujímavú informáciu, že zo školy, keď sa pýtali, pýtali sa tam mladých ľudí, ktorí vychádzajú zo školy, Áno. že čo by bolo pre nich zaujímavé ako začiatok ich kariéry a všetci, okrem jedného tuším, Áno. všetci chceli byť zamestnanci to nikto nechcel, nechce, že sloboda, zamestnávať ľudí, vymýšľať projekty, organizovať na to ľudí. Všetci s tou školou sú tak zdecimovaní, že jo, to budeš mať úžasné, keď budeš dobrý zamestnanec a vybojuješ si nejaký priemerný plat. A ono to asi podľa mňa závisí aj od toho, v, v ktorých školách boli ja ano? si myslím, že áno, lebo sú sú dneš, dnešná mládež je taká, že ja vidím zase tej generácii e, mojich detí, že oni už nechcú ísť do toho klasického zamestnania, že bude makať 8 alebo 10 hodín denne, že chcú mať nejaké ten svoj štandard voľno, ja neviem. A to vidia vieš... u vás rodičov, tam veľmi záleží od toho, že z jaké si rodiny u vás vidia, že ste sice vždy robili, ale nikdy ste nerobili tak, že teraz si nemôžem oddychnúť, lebo som unavený, tak si nemôžem môžem dať 30 minút pauzy, lebo zamestnávateľ mi to zráta. Ale z bežných rodín, tak tam to vidia, že proste človek sa narodí na to, aby mal dobrú prácu, aby zarobil 2000 euro. A toho, ako ja si myslím, že toto budeme musieť v hlave zmeniť. Ima jedna teória, že sme my prišli tu na golu, aby sme žili pochode, bol v radosti ano. a utekli od, z nejakých iných životných podmienkov. Ale ja nečo povedam. Ja som mal to šťastie, že som bol i v prehistorii po kapitalizmu, po jakých komunizmu. Ja, ja, keď sa menil, menilo, socializmus na kapitalizmus. My sme učili, že Turci u nás boli 400 rokov 300-400, a mali harač, to se danje. Ano. Harač. Ale 10%. Ale 10%. <laughs> a 10% ukradla cirkev katolícka, ta ista čerkva koja je zabila tri milióna i nečo žena pod inkvozicijom, peto se papa predešli pere ruke, a pere mu nogo, ano. pere ruke, nek se samo osprne, a prečo žene idú do kostola, to ja neviem kedy považu za, za druhý uh, rod. Uh, a ja ti poviem, že po tom travicom traktu uh, je imunita slezená a uh, Uh, Lymfatické úzly sú potom Lympatický problematické. Lymphatický systém, da, hej. Da. E Dobre, ale je to pravda, že pri tom starnutí, že ten lymfatický systém vlastne ničíme my sami tým, že sa nepohybujeme? Prečný že už tak. si vymyslíme, že noha ma bolí, nemôžem ísť na prechádzku, na bicykli už sa mi dá, že omdliem a podobne. Čiže my keby sme si vedeli vstúpiť do seba a povedať svojmu telu, že rešpektujem ťa, potrebuješ pohyb, tak by to bolo lepšie? Uh, pozri sa, existuje pojem taoističké cviky. Ty mm -hmm. sedíš a robíš všetko. Áno. A šetriš energiu, nemá pot, nemá unava, nič. To robila Ljuba Hermanova, česká dostaneš, herečka, ktorá žila dostaneš, dostaneš, a rozhiela rokov. Dostaneš, ja to spracujem. Ja? A ty, ak sa pochybojíš, ty odozdávaš energiu, mm -hmm. to znamená Ty môžeš sadnúť si i urobiť a lepšie. A môžeš ich chodiť, ale keď chodiš. Čiže pomáha aj toto pod nasedenie, to cvičenie? Lebo mnohí sa na to pýtajú, že, to že teraz sú cvíti? také nejaké, že na stoličke cvičíš, sedíš vlastne a cvičíš. Viem, Čiže pomáha to rovnako? Absolutno, ale musíš mať niekoho, kto te nasmeruje aby si robil dišat, dobre te cviky, aby si dobre dýchal. A ďalej uh, ti poviem, endokrínny sústav trapi sa tiež. Ty môžeš chodiť i trebaš chodiť, ale kad si starý, už nemôžeš veľa chodiť. Preto prímerené, mm -hmm. všetko k veku. Dám. Ako nehráť sa na mladého, <laughs> že idem si zatancovať čardáža. To je posledný čardáž v mojho <laughs> Ale je to sviče tak, vieš. Taký veselý osemdesiatník. A ja ešte dám aj môže, kozačka. Môže, no a už ide. Ček, ček, ček. Ja, kad som bol v Rusne sto 10, 115, lepšie i Na chitojše. Kalkaze. Lepšie než ja. No jasne. To je, že čo... oni zdravá strava, zdravý pohyb, zdravé myslenie, bez bezstresový život. Zdravá no tak... voda, zdravá strava. To, što my teraz jeme, to ni pas s maslom nebys jedol. A to, čo K... pijeme v tých flašiach, najväčší židovský trik, to... že nám predávajú vodovodnú vodu vo flašiach a my tak. si ju kupujeme. I to, i to je ešte plastika. Keby bol, A presne. Keby to už je teraz veľký problém s tými mikroplastikmi, čo sa, mikroplastikami, čo sa uvoľňujú nielen z tých fláší, ale aj z toho riadu, čo sa používa v kuchyniach ďalej, aj z oblečenia, keď ano. nie je čisto prírodného. Taktiež problém sú aj tie všelijaké podprsenky, ktoré sú v podstate umelina. Áno. Preto si treba kupovať hodvábne, je ich dostať. Pozí sa. Áno, intimí Keď rozprávam o tom systému, myslím na nadobičky a biele túkové tkanivo. Ty máš, má dva tkanivo. Áno, máš to zlté, to vnútorné. to biele A potom je dýchací, sústa plúca a potom je koža strada. Je koža je veľký organ. A koža najrýchlejšie podľa mňa starne. Alebo na nie si to najskôrším ležilo. Pozrieš sa na tie ruky, nohy a povieš si, No už mi není patná A na let. koncu dođe kosti, svalovokostra ove svali. A tie a... si stižaš naposledy. Dá. No. Lebo to až keď ťa začnú bolieť, keď už, keď už nemôžeš normálne sa zvonúť. ti podal, telesný systém, starnu, akým redom to činia. Nizipoze. ja som učil tiež, no, počkaj, tu by sa to dalo rozobrať po tých, lebo ty si to tak prebehol, no. ale ono by to bolo treba rozobrať s tým, že čo môže pomôcť tomu, aby sa tá sústava, tá sústava, ktoré si vymenoval... Na prvom mestu pochyb. No. na prvé miesto lebo ti keď sa pohybuješ, keď chodiš, ti e, rozprodiš krv a krv je naj, naj liek. Mm -hmm. krv je najlepší liek, ono zabije všetky naše cúzopasovnice. Aha, pasovnice, jasne. Som nechápala, krv... že prečo krvilačný. Čiže zničí všetko zlé, čo tam je v tom tele. Ešte vy, keď teraz rozprávate práve o tej krvi a o tej krvilačnosti, tak existuje takzvaná kapiloterapia, podľa Žalmana. A to je? A to sa robia rôzne kúpele. Myslím, že má žltý a biely normálne máš váňu, tam je predpísaná, sú to protokoly, to sa proste musíš dostať tým protokolom aj ty podľa toho, v akom si zdravotnom stave, podľa toho ti e, ten nejaký terapeut, alebo povedzme sám si určíš, či si verbierieš ten žltý, alebo e, biely e, ten e, kúpel, tú emulziu a tam je podstata tá, že ty potrebuješ absolútne potvárať a poučistovať všetky kapiláry. Keď to očistíš, tak v podstate dojde aj k ozdravnému procesu, lebo tá krv, krvilačná sa dostane všade aj ku Bunke potom. A môže ju vyčistiť. No dobre, tak ešte raz zopakuj, ako sa to volá. Prvýkrát to počujem. A, Možno aj niektorí z našich to... posluchačov čo. Nie, neviem, aké je to VLVV, ale Názor. treba si dať Žalmanová kapiloterapia. kapiloterapia. Je to kapiloterapia, dá sa to nájsť na internete, sú tam aj nejaké tie protokoly, poprípade nejaká kniha sa dá stiahnuť, alebo kúpiť sa nejaký e-book od niekoho, kto s tým akože špeciálne robí, ale mňa to veľmi zaujímalo vzhľadom na to, že naozaj sa tam jednalo o obnovu činnosti tých kapilár v týchto A autorom... tie sú strašne dôležité. Áno, áno. Lebo keď, keď oni treba spríjť diabetes, keď nie sú teda vyčistené, tak vlastne potom ide tá amputácia. Keby povedam sa dali ty, vyčistiť. Povedam ty. Uh, Máš jeden kapilár. Ano? To je jedna izba. Ano? Do tej izbe vede jeden červený rúr, vaša ano, tepná, rúra, jasne, tepná. tepná, tepná. A z druhej strany ide jedna žila. A jedna, ide žila, jedna modrá. A tu sa práve teraz uh, kyslá krv i, uh, i, čerstvá, i čerstvá krv. Tu sa vymenia v kapiláru. A teraz, ak ty máš smete tamo, a to je to škrob najčešte ješ tamo škrob pšenica, pšenica, pšenica, pšenica, pšenica ali iz a a jača mi raži takto, a nečo menja ja? a teraz keď mi je tako stravo mi ten, naš kapilarni sustav zaštupame zaštupljame. zaštupljame a ta krv ne može pruditi jednoduhe nek srce musí vjac Tlačiť? Tlačiť, ale máš zvyšený krvný tlak. To znamená, mm -hmm. ja poradím tým, ktorí majú blážšu formu. Akú? Blážšu formu. Jemnejšiu. Jemnejšiu, aj? Jem, jemnejšiu. Prestanete jesť um, chlieb, makaróny, pšeničné. Radšej si odite... Špáldové. Ríža, ríža. Ríža, ríža, ríža, ríža. A špálda, nie? Mm -mm. Môže, Ako ale... Ale... Ačka ne, môže, viem, že ne, Ačka môže. Neideálna. Môže. Ne, je, a rýža ja... je ideálnejšia, veď sme hovorili, že v nej je strašne veľa kadmiumu a všetko možno iné. To je, to, je, to je človek na vine, ne príroda. No dobre, Nie keď... rýža. Aj si... ne, ne chudobná rýža. Ale lešie by bolo nič dnes, keď tak počúvam tieto relácie. Môžeš sedam, Poďme na pránu, hej. No? Dní, sedem dní si postele, neješ a nepieš. Prechádzaš naozaj s strašným. Myslíš, že sa zabieš. Ako tenko, utrpenie? Ten, áno, tenko vyjde vonku. Povedali ľudia. 7 dní? 7 týždeň. Ja som bola 49 dní. A 7 dní, nie, nie, až tak veľa. Sedem dní bez vody. Aha, a vody. Bez Aj bez vody, hej. Si posteliš šetriš energiu. Previš áno. utrpením strašným a potom už Naš nemusíš ani jesť, ani pyť. Existujú ľudia, videl som ktorí nikdy, nikdy nejedia, popijú nejakú čavu. A ani to nemusia. No ja som Dobre. sem pozvala takého človeka, Monfort sa volal. Áno. A on violinist. On už, violinist. A on už niekoľko, niekoľko rokov nejedol. Vtedy, keď som ho sem pozvala, tak to bol jedenáctý rok, čo nejedol. Ale pil čiernu kávu, šálku kávy denne. A on proste hovoril, že tam je najdôležitejšie na tomto, to, že si nesmieš povedať, že hľaduješ on bol zataj vo vezení, že nejaký slovák tam nepochopil, že nehľaduje. A umrel. Umrel, áno, lebo si stále hovoril, že on hladuje. A už to bolo 45. deň, 46. a on im vysvetlil na začiatku, že hľadovať môže 40 dní. A potom sa telo už nastaví, že no dobre, už nedostaneš jesť, tak umreš. Hotovo. Ale keď si to v hlave nenastaviš, keď sa živíš pránom, on nám hovoril, živíte sa pránom. A ja môžem, že čo je prána? Čím sa vlastne živím? A on zase, všetko, čo vieš nadýchnuť, ako radosť, ovoňa aj kvet dostala si pránu. Pozri sa na rozžiarenú slnečnú lúku. Dostala naddichni, si pránu. Naddichni. Pozri sa na dobrý koláč. Ja som tedy varila strašne veľa koláčov. Bolo to v lete, stále boli čerešne a marhule a všetko, takže to bolo úplne úžasné. Takže ono, nesmiete si hovoriť, že hľadujete a nesmiete si hovoriť, že trpíte. Vy sa musíte tešiť a ja môžem sama na sebe dokázať, že je to obrovská radosť a obrovské šťastie, proste nemusieť prijímať potravu. Úplne Keď úžasné. sme boli Katke a ja ujeli Moskve? Je li vova, to je ta... No, doktorka, doktorka, ktorá me nechcela prvo... Profesorka tu nam da, mala nekoliko prednášo. Potom je, je prijala, aby me učila nešto. Najlepšie je, kada si moj pacient... Boris, ti Rus. Taká Rus, a 50% zlave. Tak som bol Bori Rus. Boris, si Rus. <laughs> Potom som bol Rus. Uh, Sedmi deň som poda kakke... Ne, nechcem jasniči. No. Nechcem, ale spomnel som sa, že Katka študovala psychológiu a sebe rozvítie takto to nečto a išli sme do opatie do hotela Ambasador. Uh -huh. A tam máš 20 metrov ryba, 20 metrov šunka, 20 m metrov jachne. Môžeš metrów... sa obžrať až do spaznenia. A myslím, že nechcem byť svetý človek. Budem, keď budem starý. Počúvať, <laughs> ešte ti navaria, čo si vymyslíš rovno pred tebou. A oh, prídeš aha. i kážeš, daj mi tie kraby tu a ja on ty ju robí. Koľko chceš? Viac, viac menej, daj. I dostaneš jedino, čo potreboš kúpiť víno, kad chceš. A ráno tie isté víne dostaneš zadarmo. Koľko Výborne. No je to krásne. Ja som tento týždeň bola v Bratislave pozvaná do VEVROVEJ, teda na nábreží Je také, že môžeš jesť koľko chceš. Akože zaplatíš 25 eur, teda 29,40 a môžeš jesť koľko chceš. Tak sme sa tak hrozne tešili ako nemôže, skupinka, nemôže že jak to bude božské. Ale vonku bolo takto teplo, lebo to bolo minulý týždeň. A sme si hovorili, že to bude raj. My tam zostaneme dve, tri hodiny. Mm -hmm. Ideme skorej, lebo a, zatvárajú a. o 10. Tak o pol už sme tam boli vnútri. No nemôžeš jednoducho. Dáš si jednu polievku. Jednu my skúšali, tých potvor a tohoto. A ešte chlapi zvládli, že si ešte dali niečo z teplého o pultu. Ale nemáš, nezvládneš to jednoducho. Teraz ty poviem... Uh, profesor Anton Džajasuri, on je bog uh, akupunktúre, to bol jeden z mojich Evo. profesora, pôdala, ja, vieš znaš Boris, ja sam bol môj vždy, nech Boris probaj to, probaj to, skus to, skus to. A, keď prišla moja asistentka, panji, dajte si to, dajte si to, nakon drugom, trećeg susta, alebo hltu, ty vidiš šetko čo existuje na zeme, guli tamo mož, a on povie veš čo, ja kad chcem ľudmi urobiť radost, a no, oni nechcú veľa jesť, ja im dám veľa na stôl, keď to vidíš, završie Presne. A to mi je, o, vyjasnil e, podľa čínskych e, medicína, kde je jang, kde je jing, kde sú tvoje želene, kde sú sline, ja si to nepamätám, to go bolo priamo. Ale veľa. je to proste dokázané vedecky a čínskou medicínou takisto, že proste nemôžeš jesť do bezvedomia, lebo ako a uh, uh, jedan student išel ziesti podľa toho čo mu podal njego profesor. Potom mu dal hipnozu uh -huh. i podal, ok, teraz ide spat, o 15 minuta ga zovodil, poved, čuj, ti si hladni, poď je student bol tak hladni, ali to je druga úroveň. To je autosukasie, to to alebo teda hipnoza tvojma spôsobi sa to k tomu to da dostať. Nečo. Ali ti kad maš kapacitu 900 žalúdku. Tak neznieš 1200. A ty musíš vediť, že 10 mililitára potreba pôjde do minúte cez Aha. cez ovaj, uh, svinkter. 10 mililitára do minúte. Nemôžeš viac. Jasne. No ináč na to je zaujímavé naozaj, že uh, zase tá psychologická stránka toho celého bola veľmi príjemná, lebo napriek tomu, že zjedla som jednu polievku, jedný on je 6 maky, a veľa melónu. Ale napriek tomu som mala ten dobrý pocit, že keby som sa chcela zodvihnúť teraz a naložiť si na tanier, ja neviem čo všetko, takže môžem. Áno. Prečo ľudia majú tie veľké džipy? Už hamere. Áno, hamere. Na v tom chodia najviac to môže viac toga i rýchlo i silno. Prečo ľudia majú uh, te uh, boksove pre muziku od 500 W, 700 W, 700 800 W, oni to nikde ne ale vedia, že môžu. A to je ten dokonalý pocit slobody. To. O tom to, to. je. Alebo keď chodia oni, keď chodia harlejaci. Je to zbožné, že tie motorky, to, ako, to by išlo 180, možno 200, nesom na to odborník. A oni si idú v polahodičke 140. Nič ich nezaujíma, len ten rach od toho motora. <laughs> a to je úplne božie. Presne. Takže asi potrebujeme mať to, tú, tú slobodnú vôľu, to nám robí asi lepšie. Ako... Vieš, kde, kde ja vidím slobodu? Ajme tú e, reláciu predržiť na hodinu i pol. Chodí. No, dajme druhú reláciu. Rozlučme sa teraz. Hm. Rozlučme sa a nahrajme si druhú reláciu hneď teraz. Aby sme pokračovali úplne prírodzene v tejto, lebo nemôžeme narušiť programové riešenie vlastne a Po moru sa vidíme. Ne, urobíme ešte jednu. Ďakujem vám zatiaľ za pozornosť. Veľmi, veľmi sa tešíme. Rozpráva sa nám veľmi dobre, vám sa to dúfam počúva veľmi dobre. A teda chystáme sa všetci ešte na malinké, krátke dovolenky, ale krátky oddych je vždy dobrý, aj keď len na tri dni, Tak sa na vás tešíme na budúci týždeň a to tuším už ukončíme august. Áno a čaká nás SNP. Ja sa chystal, ale nie je to isté. Doptedy do poďme pojsť nejaký Sandrič alebo tak. Ja vas, milí, Majte sa dobre. A ja buďte zdraví. Do jednej Dovidení. ruke, do jednej ruke zdravotný stav, druhý Sandrič. Majte sa. Dobrý